стискає долонями скроні і лишає мене самого. Хочу кричати, панно Анельо. це нічого не значить. Яке мені діло, що було з вами? Я вас буду ще більше кохати. Але нема вже до кого кричать. Повертаюсь до себе через морок довгих кімнат і хитаюсь, як п'яний. У себе в хаті кидаюсь у крісло і кажу на голос. Кінець. І чую полегкість. Потім спокійно роздивляюся скручені ніжки, голенькі ручки і кумедно поважні очиці. Трохи подібне до неї. В мужчини неприємні уста і грубий волос. Все-се стоїть у мене перед очима, і навіть панна Анеля ось тут стискає долонями голову та повертає до мене гострі дужки плечей. Вітер стукає в вікна і ходить по залізній покрівлі. В темряві ночі шумить воскресла річка. В столові дзвінять ложечки в склянках. До мене приносять лампу і прохають на чай. Я чаю не буду пити. Моя вся увага на причинених дверях. Чи прийде в столову панна Анеля? Як тільки зачую чиюсь ходу, зараз колотиться серце, але сина даремне, чай пили без панни Анелі. Вона десь, певно, лежить у себе з компресом на голові. Мені ж ні кришки її не жалко. І навіть легше от того, що вона терпить. Приходить Стасик отдать на добраніч. Пан навчитель сьогодні смутний. Пан навчитель нещасний. Так, Стасику, так. Пан навчитель дуже нещасний. Але від чого тобі рано ще знати на добраніч, дитино. Я чую, що в мене похоронне лице. Зачинилися двері. В столові помалу затихає життя. Тоді починаю ходити по хаті. З одного кутка в другий, наче в темниці, раз, два, три, чотирнадцять ступнів. Раз, два, три, назад, чотирнадцять. От дубової шафи під умивальник. Значить, кінець. Лишається вмерти. Жити без неї... Ха, ха Яка дурниця! Ні, ні, не можу. Адже мене не кохають. Вона, певно, не уявляє собі, як я її кохаю. Довести силу мого чуття могла б лише смерть. Мій труп. Та було б запізно. Запізно, панно Анельо, надаремні були б ваші жалі, бо мертвий з гроба не встане. Ти не вміла оцінить моє серце, а воно тобі вірне, і навіть стікаючи кров'ю, пам'ятало про тебе, ти, може, спиш зараз? Тобі байдуже, що я тут мучусь, тобі байдуже, що перерветься так рано, чиє життя. Що тобі справді чуже життя? Але я хочу, щоб ти почула, як я мечусь по хаті, щоб кожний ступінь мій відбивався луною в твоїм серці, не давав спокою. Раз, два, три, чотирнадцять. Раз, два, три, чотири, знову чотирнадцять. Стукаю каблуками і прислухаюсь, як порожні кімнати розносять кроки по всьому дому.